Книга Буття. Розділ 17. Як Авраамові було 99 років, з'явився Авраамові Господь і сказав йому: "Я Бог Всемогутній. Ходи за мною і будь бездоганний. Я зроблю союз мій між мною і тобою. І розмножу тебе вельми вельми. І припав Авраам на лице своє до землі, а бог сказав до нього: Ось мій союз, із тобою! Ти бо станеш батьком многоти народів. Отож уже більше не зватимешся Авраам, лише Авраам буде твоє ім'я. Бо батьком многоти народів я тебе зроблю. Я зроблю тебе дуже-дуже плодовитим, виведу з тебе народи, навіть царі вийдуть із тебе. І встановлю я мій союз між мною і тобою, і між твоїми потомками в їхніх поколіннях, як союз вічний, щоб бути Богом тобі і потомкам по тобі. Я дам тобі і твоїм потомкам край, де ти пробуваєш, як чужинець. Увесь Ханаан край, у вічне посідання, і буду їм Богом. Далі сказав Бог до Авраама. Ти берегтимеш союз мій, ти й твої потомки в їхніх поколіннях. Ось мій союз, що його маєте берегти між мною і вами, і між потомками по тобі. Кожного чоловіка серед вас Треба обрізати Ви обріжете тіло на передній вашій шкірці І це буде знаком союзу між мною і вами На восьмім дні життя мусить бути обрізане в вас Кожне ваше хлоп'я у ваших поколіннях І той, хто народився в Господі Та куплений за гроші від якого-небудь чужинця Себто не з твого роду мусить бути обрізаний і той, хто народився в Твоїй Господі, і той, хто куплений за гроші. Так буде мій союз на вашому тілі союзом вічним. А не обрізаного чоловічої статі, що його тіло на передній шкірці не обрізано, такого треба викорінити з його народу. Він поламав мій союз. І ще сказав Бог до Авраама. Щодо Сараї твоєї жінки, то не зватимеш її більше Сараї, бо Сара буде їй ім'я. Я благословлю її і дам тобі від неї сина. Я поблагословлю її і виведу з неї народи, та й царі народів вийдуть з неї. Припав тоді Авраам на лице своє і засміявся кажучи сам до себе. Невже в столітнього син народиться? Невже Сара, що має 90 років, породить сина? А до Бога промовив Авраам. Нехай Ізмаїл живе перед тобою. Бог же сказав. Так, Сара, твоя жінка, вродить тобі сина, і ти назовеш його ім'ям Ісаак. Я укладу з ним союз мій, союз вічний, для потомства по ньому. Та й про Ізмаїла я вислухав тебе. Отже, я поблагословлю його, вчиню його плодовитим і розмножу його вельми-вельми. Дванадцять -вельми. князів вийдуть з нього, і я виведу з нього великий народ. Але мій союз укладу з Ісааком якого вродить тобі, Сара, за рік у цю саму пору. Коли Бог закінчив говорити з Авраамом, то відійшов від нього. Взяв тоді Авраам Ізмаїла та й усіх, що вродилися в його Господі, і всіх куплених за гроші, всю чоловічу стать свого дому, та й обрізав у них тіло на передній шкірці того ж самого дня, як Бог йому був сказав було ж Авраамові 99 років, як обрізано в нього тіло на передній шкірці. А Ізмаїлові, його синові було тринадцять років, як обрізано в нього тіло на передній шкірці. Того самого дня обрізано Авраама і Ізмаїла, сина його, всіх чоловіків у його домі. Тих, що вродилися в Господі, і куплених за гроші від чужинців обрізано з ним».